Раві, мабуть, першим дочитав до кінця. Різкий вдих, просто біля її вуха, наче буревій, що застряг у неї в голові. Піп підняла палець, даючи йому знак почекати, поки вона не дочитає до останнього слова. І тоді «Ой», сказала вона, Раві різко відсахнувся, випрямився на повний зрісте. «Ой», – перепитав він, – голос став вищим і хрипким. «Це все, що ти скажеш». «Ей, що ти?» – вона розвернула стілець, щоб подивитися на нього. Його руки нервово рухалися біля підборіддя. «Чого ти так нервуєш?» «А чого ти не нервуєш?» Він намагався не підвищувати голос, але мав би старатися більше. Серійний вбивця Піп Раві. Її голос розсипався у неї в роті, перетворившись на короткий смішок. Його очі блиснули на неї сердито. Це було шість з половиною років тому, Вбивця з дете зізнався. Я майже впевнена, що він і в суді визнав провину. Увесь цей час він у в'язниці, і після його арешту більше не було жодних убивств. Вбивця з дете зник. А як щодо мертвих голубів? Кинув Раві, рука витягнута у тремтячій лінії, вказує назад на екран. А крейдяні лінії, Піп, оті дві самі речі за кілька тижнів до того, як він убив Джулію, Раві опустився навколішки перед нею, Підняв руку до її обличчя, загнувши великий і мізиниця. Три, прошепів він, підносячи три випрямлені пальці ще ближче, три крайдяні чоловічки. Джулія була четвертою жертвою піп. Перед нею було троє, а тепер убито вже п'ять жінок, і на твоїй під'їзній доріжці зараз намальовано п'ять маленьких чоловічків. Послухай, заспокойся, сказала вона, беручи його підняту руку і затискаючи її між своїми колінами, щоб він не смикався. «Я ніколи не чула про ті речі, про які казала сестра Джулії Гантер, ні в статтях, ні в подкастах. Можливо, поліція вирішила, що це не має значення. Але для тебе це має значення. Я знаю, знаю, я ж не заперечую». Вона вперлася поглядом у його очі, злегка підняла підборіддя. «Очевидно, тут є зв'язок між тим, що сказала Гарріет Гантер», і тим, що відбувається зі мною. Ну, мені ще не дзвонили з дивними дзвінками. Поки що. Перебив її Раві. Його рука намагалася вислизнути. Але ж вбивця з дитул в язниці. Дивись. Вона відпустила його руку, повернулася до ноутбука, вела кіллер у новому пошуковому рядку і натиснула Enter. «А, Біллі Карасе, така, ось його ім'я», сказала вона, прокручуючи сторінку результатів, і показуючи Раві. «Дивися, йому було тридцять, коли його заарештували. Він зізнався під час допиту, дивись, так, і в суді визнав провину у всіх п'яти вбивствах. Суду не було потрібно. Він у в'язниці і пробуде там до кінця життя. Не дуже схожий на поліцейські фотороботи. фіркнув Раві, його рука сама повернулася між її коліна. Ну, трохи схожий. Вона прищурилася на фото Біллі Караса, Жирне темно-каштанове волосся, зачесане назад, зелені очі, які ніби вистрибують з обличчя, налякані камерою. Хоча насправді ніхто ніколи не схожий. Це трохи заспокоїло Раві. Коли можна пов'язати ім'я з обличчям, докази розгорталися перед його очима, поки Піп переходила на другу сторінку результатів. Вона зупинилася, прокрутила назад, її щось зачепило, якась цифра. «Місяця. Що?» – запитав Раві, рука його тремтіла, і ця тремтіння передалося їй. «Та нічого», – сказала вона, похитуючи головою, щоб він зрозумів. «Справді нічого, просто…» Я раніше не звертала уваги. Останню жертву вбивці з ДТ Таро Єйце убили 20 квітня 2012 року. Він подивився на неї, у його очах з'явилося таке ж впізнавання, що й у неї. Вона побачила відображення себе спотворене, сховане у темних зіницях його очей. Хтось із них мав це озвучити. «У ту ж нічі, коли загинула Анджі Белла, сказала вона, це дивно, опустив він погляд, і Піпа, яка жила в ньому, зникла. Все це дивно, усе. Добре, він у в'язниці, але чому хтось повторює те саме з тобою, що було з Джулією Гантер перед її смертю, можливо, з усіма жертвами, і не кажи мені, що це випадковість, бо це неправда». Ти ж не віриш у випадковості. Тут він її підловив. Так, я знаю, я не знаю. Вона зупинилася, засміялася сама з себе, не розуміючи чому. Це тут було недоречно. Очевидно, це не може бути випадковістю. Можливо, хтось хоче, щоб я подумала, ніби мене переслідує вбивця з ДТ. Навіщо комусь це? Раві, я не знаю. Раптом їй стало не по собі, спекотно, ніби знову зводилася огорожа, але цього разу, щоб не впустити Раві, може, хтось хоче довести мене до божевілля, зіштовхнути мене у прірву, і не треба було б сильно штовхати. Вона вже сама стояла на самому краю, пальці ніг звисали над обривом, один різкий подих у спину, і вона впаде. Лишалося одне питання між нею і цим довгим падінням, хто шукатиме тебе, коли зникнеш саме ти? І після арешту цього Біллі більше нікого не вбивали. Перепитав Раві. «Ні», – відповіла Піпа. І в нього дуже впізнаваний почерк, скотч навколо обличчя. «Посунься на хвилинку», – сказав Раві, відкочуючи її стілець від столу, її руки сповзли з ноутбука. «Гей, я просто хочу щось глянути», відповів він, ставши на коліна перед екраном.